Розділ 5. Після трьох поспіль випадків смерті, ув'язненого під час допиту, командування вважає доцільним відсторонити майора Бертона Варіша від активного крила до наступного розпорядження. Підполковник Дегренсі генералові Мельгрему повідомлення від застави Самара. Вершники гуляють так само завзято, як і б'ються. А б'ємося ми капець, як завзято. Коли ввечері сонце починає заходити, в актовому залі стоїть такий галас, якого я ніколи раніше тут не чула. Курсанти збираються навколо столів, або у випадку другого крила на них, заставлених наїдками і гелеками з солодким вином, пінним елем і лавандовим лимонадом, якому теж явно не бракує градусу. Порожнім лишиться тільки стіл на помості. Зараз тут немає командирів ні крил, ні чот, ні навіть роїв. І якщо не рахувати зірочок на наших раменах, що позначають роки навчання в Азгіаті, сьогодні ми всі рівні. Навіть новопомазані лейтенанти, які заходять ще попрощатися, не належать до нашого командування. Я відчуваю у голові приємне гудіння завдяки випитому лимонаду та двом срібним зірочкам на плечі. Чантара, вихиляючись із поза мене і високо підводячи брови на рідука, який сидить поряд зі мною, запитує Ріанун. З усіх привілеїв, які дає переведення на другий курс, тобі та кортить саме цього. Тому паче, що це лише чутки. Селище, яке постачає пров'ян для безгігату, завжди було відкрите для другокурсників із квадранту цілителів, писарів і піхоти. Але не для вершників. Для нас це місце ставало недоступним майже на 10 років після бійки, що призвела до пожежі місцевим барів. Я просто кажу, що чу, ніби заборона на відвідування може нарешті бути скасована. А отже, це останній рік, коли ми киснемо в цьому закритому колі знайомств і побачень. Заявляє рідок, змахуючи рукою із кухлем у напрямку кожного присутнього у залі. Тому можливість виходу у чантару хоч на кілька годин що тижня, є, безперечно, найбільш очікуваною. Надін перехиляється через стіл однією рукою, притримуючи волосся, щоб воно не впало, у Дзбан. Цього вечора вона змінила колір волосся, пофарбувавши фіолетовий, і цокається своєю склянкою із кухлем рідока. Твоє здоров'я! Тут дійсно стає. Вона морщить носа, коли дивиться повз Сойера на інший рой з нашого крила. Надто сімейно. Ще трохи. І на третій рік це не назвеш інакше, як інцестом. Ми всі сміємося. Нікому з нас не спадало на думку говорити про очевидне. Бо, як показує статистика, третина нашого курсу не доживе до наступного року. Але менше з тим. Цьогоріч ми – залізний рій. Але ми втратили найменше курсантів між парапетом і рукавичкою. Я вирішую мислити позитивно сьогодні, щоночі протягом наступних п'яти діб, уздовж яких нашим єдиним обов'язком буде готуватися до прибуття першого курсу. Ріанон складає одну зі своїх кіз між носом і верхньою губою і, насуплюючися як панчик, мавпоє його тон. Ви ж знаєте, курсанти, що поїздки до Чантари призначені виключно для молитви у храмі. Гей, я ніколи не казав, що не зупинюся біля храму зігнала, щоб віддати шану богові удачі поклавши руки на серце, каже Рідок. І зовсім не тому, що ти молишся, або тобі пощастило в особистому житті, поки інші курсанти гуляють містом, коментує Сойер, витираючи піну від Елю зі своєї воснянкуватої верхньої губи. Ні, чекайте, я дещо інакше відповім, виправляється Рідок. Я з нетерпінням чекаю можливості поспілкуватися з усіма іншими квадратами не тільки в Чантарі, або де, при нагоді у вільний час. Вільний час «Цікаво, хто нам дозволить мати вільний час?» – жартую я. «У нас, може, буде кілька годин тут чи там, порівняно з першим курсом, але простіше нам точно не стане. Тепер ми нарешті матимемо вихідні, і я збираюся скористатися всіма можливими нагодами». Рідок по посміхається. Значить, ти не будеш ховатися за кожну секунду, яку матимеш із таким собі лейтенантом Ріарсоном. Ріанон підморгає мені, спершись на лікті, «Мої зашарілі від алкоголю щоки розпалюються ще більше». «Я не…» «Їхня хорове бу перебиває мене на півслові». «Слухай, ну хіба що сліпий не бачив, як ти вийшла в його льотній курці перед військовими іграми?» – каже Надін. «І тим паче після ранкового перформансу Ксейдена. Я тебе прошу, вона закучує очі». «Ага, того самого перформансу, який він влаштував перед тим, сказавши, що завжди матиме від мене секрети». Я от з нетерпінням чекаю, поки зможу листуватися, каже Рянон, явно поспішаючи мене врятувати. Саме коли приходить Моджин, сквін і вмощуються за столом поруч з Надін. Я вже так давно не мала щастя спілкуватися зі своєю родиною. Ми непомітно обмінюємося усмішками. Жодна з нас не згадувала, як ми викралися з Монсерата, щоб побачити її родину кілька місяців тому. І нарешті жодних нарядів по гуртожитку, додає Соєр. Я більше не шкрептиму тарілки після сніданку. А я ніколи не штовхатиму бібліотечний візок разом з Ліамом. Тут я згодна, говорить Надін, відсуваючи збани з алкоголем до і квін. Ще кілька місяців тому вона би навіть не зауважила присутності імоджин через її тавроповстання. Це дає мені надію, що нові лейтенанти, які мають точнісінько таке ж, не зіткнуться з дисциплінарністю на нових місцях служби. Хоча на власні очі бачила монстераті, Яке там ставлення до таврованих? Ніби це вони були офіцерами, які вчинили повстання, а не їх батьки. Знову ж таки, з огляду те, що я зараз знаю, кожен має рацію, коли не довіряє їм чи мені. Другий рік найкращий, каже Квін, наливаючи ель в олов'яний кухоль. Маєш усі привілеї, проте ще не всю відповідальність, як у третьокурсників. Але тусовки з курсантами з інших квадрантів це безперечно найкращий бонус, додає Емоджин, намагаючись, Відтворити усмішку, однак одразу тягнеться пальцем до розсіченої губи. Я, власне, про це й кажу. Рідок підносить кулак у повітрі. «Ти розсікла губу, коли ви там?» – запитує Надін в імоджен, але її голос стихає з тим, як западає мовчанка за столом. Я пускаю очі на свій лимонад. Алкоголь не тамує почуття провини, яка важко лягає на мої плечі. Можливо, Ксейдин правий. І якщо я не можу брехати своїм друзям, і мені варто триматися на відстані, щоб їх не вбили. Так, каже Імоджен, дивлячись у мій бік, але я відводжу очі. Досі не можу повірити, що ви, народ, брали участь у бою. І вся невимушеність за нашим столом остаточно зникає. І то на військових іграх. Хоч вони були насправді страшні, коли Айтос замінив Ріорсона. Але ж ви мали справу із справжніми грифонами. Я дедалі міцніше стискаю склянку в руці. Як я можу сидіти тут? І поводитися так, ніби я лишилася колишньою, коли події в Ересоні змінили все, у що я вірила. На що це було схоже? Тихо запитує Надін. Якщо ви не проти цих запитань? Бляха, так, звісно, що проти. Я завжди знав, що грифонів гострі пазури. Але щоб убити дракона, голос Соєра затихає. Я згадую ті люті червоні вени навколо очей Венінки, яка скочила на спину Терна. Згадую погляд Ліама, коли він зрозумів, що Дейв не встигне, і від спогідів мої пальці стискаються в кулаки, а під шкіри починає вирувати сила. Звичайна природна цікавість, озивається до мене терн, особливо зважаючи, що твій досвід міг би підготувати їх до боїв, як їм здається. Хай займаються своїми справами. Заперечує Андарна, її голос ледь захриплий, наче вона майже спить. Їм усім ліпше не знати. Народ, зараз, мабуть, не найкра... Починає Ріарсон. Це була повна срака, перебиває Імоджен, перш ніж грюкнути склянкою об стіл. Хочете бляха правду. Коли б не рірсон і Сорен ми всі були б уже мертві. Мій погляд спиняється на ній. Усього сказаного в неї мій бік – це найбільше схоже на комплімент. У її блідо зелених очах, які дивляться на мене у відповідь, я читаю, що вона не шкодує просказане. У погляді Імоджен я не бачу сарказму, лише повагу. Її рожаве волосся спадає на щоки, коли вона нахиляє до мене голову. Я б хотіла, щоб того, що сталося, нікого не було, але принаймні ті з нас, хто там був, тепер знають, з ким ми маємо справу. Мені здавлює горло. Заліама, каже Імоджен, піднімаючи келих і кидаючи виклик неписаному правилу, згідно з яким ми не говоримо про загиблих курсантів після того, яких ім'я прочитано в списку. Заліама, я піднімаю свій і всі за столом роблять те саме, що випити на його честь. Цього недостатньо, але так має бути. «Дозволиш, ще дам тобі одну пораду для другого курсу», – каже Квін після хвилини мовчання. «Не зближуйся ні з ким з першокурсників, особливо поки обмолот не покаже, з ким із них тобі насправді варто познайомитися». Вона криво посміхається. «Просто повір на слово». «Ну, це дещо твоє тверезить. «Мерехтлива тінь нашого сейденому зв'язку раптом щільнішає. Обволікаючи мою свідомість, як другий щит, я озираюсь через плече, щоб побачити його в коридорі» де руки в кишені і притулившись до стіни поруч із дверима, він розмовляє з Гаріком, однак його погляд прикутий до мене. «Розважаєшся?» – питає він з прикрою легкістю, подавляючи мої щити. «Сироти, що повиступали по моїй шкірі, мене насторожують. Змішувати алкоголь з сейдином – безумовно не найкраща ідея. Чи таке найкраща?» Щоб не відбувалися ці прекрасні голівці, я тут власне для цього. Навіть з такої відстані я бачу, як його погляд нахабніє. Стоп, він формі, готовий їхати. Серце висаджується на дно, заразом трохи збиваючи рівень алкоголю в моїй крові. Він киває на двері. Зараз повернуся, кажу я і ставлю склянку, злегка хитаючись, стоячи за столу. Лимонаду мені вже вистачить. Сподіваюсь, що ні, каже Рідок. Ти ж не зруйнуєш всі мої фантазії тепер. Я закочу на нього очі, потім прямую через оповиту хаосом залу Доксейдена. Вайлетт він дивиться на моє обличчя, затримуючи погляд на щоках. Мені подобається, як він вимовляє моє ім'я. Звичайно, алкоголь в моєму тілі зараз переважає над розумом. Але я хочу чути, як Сейден називає його знову. Лейтенант Ріорсон. Срібна смужка на його комірці свідчить про нове звання. Але інших ознак, які могли б розкрити його особу, якби він потрапив у полон, немає. Ні нового підрозділу, ніщо до сили печаті. Він би був будь-яким лейтенантом будь-якого крила, якби не тавро на його шиї. Привіт, Соренгейл, вітається Гарік, але я все ще не можу відірвати очей від Ксейдена, щоб принаймні поглядом відповісти на привітання. Хороша робота сьогодні. Дякую, Гаріку. Кажу, відходячи до Ксейдена. Він урешті передумає і випустить мене повністю до кінця. Він просто мусить. Боги, ці двоє, Гарік китає головою. Зробіть нам усім послугу і розберіться вже якось з собою. Побачимось на полі. Він плескає Ксейдена по плечу і йде геть. Ти маєш Зітхаю я, бо мені ніколи не вдавалося йому брехати, і дурман в моїй голові цьому точно не зарадить. Гарний вигляд в офіцерській льотній шкірі. Вона майже така сама, як і курсантська. Кутик його рота піднімається, але це не зовсім нагадує усмішку. Я не казала, що курсантський ти теж ні в року. Ти... Він нахиляється ближче до мене. Ти напилася чи що? Мене вже приємно ставило, але ще не зовсім розвезло. Визначення безглузде, проте доволі точне. Поки що. Та вечір тільки починається, і я не впевнена, чи течу, але нам нема що робити наступні п'ять днів, крім як готуватися до перепуття першокурсників і бухати. Хотів би я лишитися подивитися на твоє дозілля. Він повільно ковзає по мені своїм пекучим поглядом, ніби згадує, яка я без одягу. І через це мій пульс частіше. Прогуляємось. Я киваю, і тоді йду за ним у загальний зал, де він хапає мій рюкзак з-під стіни і надбало перекидає через плече ніби на його спині не закріплено двійко мечів. Група курсантів крутиться біля дошки голошень, наче новий список командирів з'явиться будь-якої миті, і їх може бути стерто з нього, якщо хтось виявить, що ті не дивляться. Так, серед цього нато покрутиться Дейн. Ти не чекатимеш до ранку, поїдеш вже. Тихо запитує Кседена, поки ми переходимо каміною підлогою через цей величезний простір. Вони хочуть, щоб командири крил першими позвільняли свої кімнати, бо нові хлопці зазвичай швидко заселяються. Він оглядає тлум біля дошки оголошень. А оскільки я припускаю, що ти не пропонуєш місце своєму ліжку, я ще не настільки п'яна, щоб перепуститися такої помилки. Запевняю, поки він відчиняє двері до ротонди. Я вже сказала, що не сплю з чоловіками, яким не довіряю. А оскільки ти не пропонуєш повної відкритості, я хотаю головою одразу шкодую про те, ледве не втрачаючи рівновагу. І я заслужу твою довіру, коли ти нарешті второпаєш, що тобі не потрібно знати абсолютно всю правду. Варто лише не боятися ставити питання, на які ти дійсно хочеш почути чесні відповіді. І не хвилюйся про ліжко. Ми ще до нього вернемось. Очікування – це навіть добре для нас. Він усміхається, тепер він зараз по-справжньому усміхається. І це ледь не змушує мене передумати. І я кажу тобі, що ми не разом, бо ти не даєш мені того єдиного, що мені треба – щирості. І ти тут розводишся про якесь навіть добре для нас. Я усміхаюся і спускаюся по сходам, минаючи дві маборові колони в ротонді. Боги, яке ж воно пихате? Упевненість, це не пихатість. Я не програю битви, які починаю. До того ж ми обоє маємо право встановлювати обмежні. Ти не єдина, хто може диктувати правила у цих стосунках. Наїжачившись, така моя реакція на натяки, що нібито проблема тут у мені, а не в комусь іншому. «Це ти зі мною збираєшся вступити в бій?» «Коли я дивлюся на Кседена, світ злегка крутиться». «Вступити в бій за тебе?» і «Є невеличка різниця». Вираз його обличчя стає суворішим, він різко відводить погляд ліворуч, звідки наближається полковник Аетос та ще один вершник у званні Маюра. Рьорсоне, Соренгейл, губи полковника кривляться в саркастичній посмішці. «Як приємно бачити вас обох сьогодні ввечері. Скоро рушаєте до південного крила. Фронту пощастить мати такого здібного вершника. У моїх грудях все стискається. Кседен не служитиме в центральній частині, як більшість лейтенантів. Його відправлять на фронт? Я б сказав, що повернувся раніше, ніж ви встигнете за мною засумувати, відповідає Кседен, Руки в боки. Але чув також, ніби ви так дошкулили пані генералові Соренгейл, що і вас скоро призначать на прибережну заставу. На обличчі полковника виступають плями. Мене тут не буде, але й ти не буватимеш тут аж так часто, а раз на два тижні, згідно з моїм наказом. Що? Мої внутрішні ніби стискаються в клубок, і, щоб не витягти руку в пошуку опор, я мушу зосередитись на тому, щоб стояти на місці. Майор суне руку на грудну кишеню свого ідеального випрасованого мундиру, дістає два сувої. Його чорне волосся ідеально зачесане, щоб бути ідеально начищені, а його посмішка ідеально жорстока. Сила зростає в мені, відчуваючи загрозу. Ой, так, де мої манери, каже Айтос. Вайлет, це новий заступник коменданта, майор Варіш. Він тут, як то кажуть, щоб підтягнути дисципліну. Здається, ми трохи розслабилися з усім цим, що тут дозволено. Звісно, нинішній чинний комендант Квадранта все ще стежитиме за порядком. Але нова посада Варіша підпорядкована лише панчику. Курсанка Соренгейл, виправляє полковника, заступник коменданта? Охрінезно. Донька пані генерал? Відзначає варіш, уважно оцінюючи мене. Він прискіпливо вивчає кожен кінжал, який я маю на собі. Дуже цікаво. Знаєте, я чу про вас, ніби ви надто крихка, щоб пережити навіть перший рік у квадранті. Моя присутність тут доволі протилежна. Де ви, який хрін? Ксейден бере обидва згортки обережно, щоб не торкнутися рук варіша, а потім передає мені той, на якому моє ім'я. Ми одночасно зламуємо і мені сургучеві печатки мельгрема, а потім розгортаємо свої накази. Цим курсантці Вайолет Соренґайл надається два дні відпустки один раз на 14 днів, щоб використовувати їх єдину тільки для польоту з терном безпосередньо до та споточного місця служби або місця розташування з ГЛ. Будь-яка інша причина відсутності на заняттях буде вважатися правопорушенням. Я стіплю зуби, щоб не видати полковникові такої реакції, якої він очевидно так чекає і обережно складаю наказ, ховаючи в кишені біля стегна. Гадаю, Кседин отримав те саме. І тоді це дає нам право бачитися раз в сім днів. Терн із Геел ніколи не розлучалися більше, ніж на три дні, а тепер цілих сім. Вони майже постійно відчуватимуть біль. Це не вкладається в голові. Терн! Я шукаю його. У відповідь він реве так голосно, що мій мозок зараз лусне. Дракони слідують власним наказам, спокійно каже Кседен, вкладаючи до кишені папери. Гадаю, ми це ще побачимо, полковник Аето скиває, потім переводить свій погляд на мене. Знаєш, я був свальований щодо нашої попередньої розмови, поки не згадав дещо важливе. Цікаво, що? – запитує Кседен, явно втрачаючи терпець. Таємниці мають одну прикру властивість. Вони вмирають разом з людьми, які їх оберігають. Розділ шостий. Про що ніхто не говорить відкрито, так це про те, що хоча всі чотири квадранти однаково слідують, Правилам поведінки вершник, у першу чергу, дотримується кодексу, який часто суперечить правилам, за якими живуть інші. Вершники є самі вершителями власних правил. Посібник для квадранта вершників майора Афендри – не авторизоване видання. Буря в моєму животі нема нічого спільного з лимонадом. Я майже переконана, що полковник Аетус щойно натякнув на свої наміри вбити нас. Добре, що ми не зберігаємо таємниць, відказує йому Ксейден. Усмішка ето сам'якша і повертається до того вигляду, з якого я звикла їй бачити все своє життя. Ця трансформація видається мені моторошною. Вайлет, будь обачна. Ділячись своєю історією про війну, бо з нас з ким, мені б не хотілося бачити, як твоя мати ховає одну зі своїх дочок. Якого чуєш лисого? На кінчиках моїх пальців покручується енергія. Якусь мить він дивиться на мене, щоб переконатися, що зрозуміла його думку, потім розвертається, не кажучи ні слова, йде в загальний зал. Варіш слідує за ним. Він щойно неприховано погрожував тобі смертю. Рика ексейден. Із за стопів виринають тіні. І Мірі теж. Якщо я розповім комусь, що насправді сталося, він мітитиме також у неї. Месендж отримано. Моїм жилами розтікається гаряча сила, шукаючи виходу. Злість лише підживлює енергію, яка блискавично набуває форми непереборної хвилі, готовою захлеснути мене, розірвавши на шматки. Давай виводимо тебе на вулицю, поки ти тут все не знищила, пропонує Кседин і тягнеться до мене. Я дозволяю взяти себе за руку, бо сама зосереджуюсь на тому, щоб отримати блискавку, поки ми виходимо. Але що дужче я силою приборкати силу, то спекутніше мені стає. Тож, коли ми пиняємося в темряві двору, висмикую руки з-під Кседина, бо енергія виривається зсередини мене, опікаючи кожен мій нерв. Блискавка освітлює нічне небо і б'є у двір на відстані приблизно півтора метра від нас. Розлітається каміння. Чорт! Кседен викидає щирі стіней, щоб утримати каміння, перш ніж воно поцілить у когось із курсантів поблизу. Здається, алкоголь. Не послаблюю твою печать. Неквапно, каже він, гарна новина полягає в тому, що тут усе з каменя. Вибачте, кричу до курсантів, які розбігаються в різну біч, не приховуючи невдоволення через мою вкрай ганебну відсутність самоконтролю. Тоді не мене треба захищати, а квадрант від мене. Щедро набравши повітря в легені, я повертаюся до думок про Кселін. Південне крило? Це те, що ти вибрав? Командир крил завжди можуть самі обрати місце служби. Тієм миті, коли вони писали наші накази, іншого варіанту вже не залишилося. Я буду в Самарі. Сьогодні спакував, відправив більшість своїх речей. Самара – це крайня на сході застава Південного Крила, де сходяться кордонні провінції Кровля та Бревік. І ще це цілий один день польоту. Вони зможуть пробути разом лише годину, коли злітатимуться. Так, вона дуже зла. Перен теж озлючений, Тягнуся до Андарни на випадок, якщо вона раптом ще не дріхне. «Ти втратила зв'язок із реальністю, якщо думаєш, що я можу хоча б наблизитися до нього в ці дні», – відповідає вона сонним голосом. «Він зараз у своєму особливому гуморі. Тобі вже час лягати спати». Вона мала б поститися для сну без сновидінь. Я досі точно не знаю, що це означає, але тер не зовсім відкритий до запитання про таємниці виховання драконів. Але він наполягає на тому, що сон наступні наступних два місяці є найважливішим для зростання та розвитку Андарни. Частина мене не може не замислитися, чи це не просто хитрий спосіб уникнути будь-якої підліткових драконних примх. І пропустити цю виставу, ніби з підказкою, відповідає Андарна, позіхаючи. У нас буде лише кілька годин на те, щоб шепочу, відводячи очі від пильного погляду Ксебіна. Знаєш, передавати інформацію. Подвір'я нагадує мені бальний зал приблизно через дві години після того, як усі адекватні гості вже пішли. Всуцінь п'яні люди і помилкові рішення. Як у Біса ми з Ксейденом збираємося виправляти те, що між нами, не маючи на це часу разом. Цілко впевнений, що в цьому й полягає їхня ідея – розлучити нас на якомога довший час. Нам доведеться максимально використовувати ті години, які у нас є. «Сьогодні я вже не так сильно тебе ненавиджу», – шепочу я. «Це все алкоголь, не хвилюйся, завтра ти знову ненавидітимеш мене», – він простягає руку, і я не відступаю, коли він обіймає мене за потилицю. Тепло розливається по кожній клітинці мого тіла. Плив, який він справляє на мене, настільки ж обурливий, як і незаперечний. Послухай. Ксейден стишує голос і обережно притуляє мене до себе, зиркаючи на групу п'яних курсантів поруч, які не відривають погляд від нас. Підіграй мені, я киваю. Я повернувся за сім днів, каже він для людей, що проходять повз. З Гаель і Терн не зможуть спілкуватися на таких відстанях. Вони відчувають емоції одне до одного, але не більше. Пам'ятай, що командування прочитає будь-якого листа, якого ми відправимо. Він нахиляється, щоб усім іншим здавалося, ніби ми замкнені в прощальних обіймах, що загалом не так далеко від істини. За сім днів може чимало статися. Я розумію, що він каже мені подумки. Що мені робити, поки тебе не буде? Нічого суттєвого не зміниться, запевняє Оксейден доволі голосно, щоб сказане сягнуло вух слухачів. Не влізаю в те, що робитимуть Бодхі та інші. Він має той самопевний вигляд, що свідчить про його впевненість у правильності власних переконань. Ти таки справді не змінишся, ні? Я шепочу, мої груди стискаються. Це має нічого спільно з нами. Кожен поля тут буде прикутий до тебе, а ти не маєш тавра повстання, яке приховувало твої дії від Мельгрема. Вплутаючись у ці справи, ти поставиш під загрозою все, заради чого ми працювали. Інша група курсантів підходить ближче, прямуючи до ротонди. Складно сперечатися проти цього аргументу, але те, що я запланувала, не стосується нікого, окрім мене. І Я сумуватиму за тобою. Його рука обіймає мене за шию, коли пара вершників із третього крила наближається надто близько. Ти можеш повністю довіряти тільки тим, хто був з нами в ресоні. А ти подумай про весь вільний час, який тепер матимеш, замість того, щоб тренувати мене на маті. Я піддаюся нестримному бажанню доторкнутися до Кседина і кладу руку на його груди, щоб відчути під пучками пальців рівномірне серцебиття, і одразу звинувачую алкоголю у своїй божевільній нерозсудливості. Мені більше подобається мати тебе під собою на маті, ніж мати вільний час. Він обіймає мене за талію, притягуючи ближче до себе. Щодо інших таврованих не ризикую їм довіряти, принаймні поки що. Вони знають, що не можуть мене вбити, але деякі з них були б раді. Якщо з тобою щось трапилось, враховуючи, хто твоя мати. Знову повернемось до цього. Я намагаюся сміхатися, але моя нижня губа тремтить. Ні, насправді я не засмучена через його від'їзд, це лише лимонад. І з цього місця ти так і не просунулась далі, нагадує він мені тихим голосом, хоча курсанти у дворі тепер дають нам аж за досить приватності залишайся живою. І я повернувся за сім днів. Його рука ковза по моїй шиї до підборіддя, і він торкається мого обличчя великим пальцем і водночас наближає свої губи до моїх, зупиняючись на півподиху. Сьогодні нам вдалося зберегти життя одне одному. Ти ще довіряєш мені, серце тріпоче. Я майже відчуваю смак його поцілунку і боги, як я з цього хочу. Своє життя Шепочу я. І це все його вуста ворушиться над моїми, обіцяє, але не виконує. Це все. Він заслужив свою довіру, а навіть пальцем не поворухнув для цього. «Шкода», – шепоче він, піднімаючи голову. «Але, як я вже сказав, очікування – це добре». На цьому слові здоровий глуст із ганебною легкістю проривається крізь тумани мої свідомості. Що за хрінь я мало не вчинила? «Яке очікування?» – я запитую щиро проте моєму тону бракує різкості. «Ми не разом, пам'ятаєш? І це твій вибір. А я маю повне право повернутися зараз у залу і вибрати будь-кого». Кого я захочу, щоб він зігрів моє ліжко? Когось більш звичайного. Я блефую, мабуть. Або це алкоголь. А може я просто хочу, щоб він відчував таку саму невпевненість, як і я? І ти маєш повне право, але ти цього не зробиш. Він повільно розтягує губи в усмішці. Бо ти незамінний? І це не схоже на комплімент. Принаймні, так я собі кажу. Бо ти досі кохаєш мене. Його погляд наповнений впевненістю, що пронизує мене, діставшись мого норову. І ти ти ріеш, я б не прот, але ти все ще тримаєш мене у смертельній хватці. Ксетин опускає очі вниз між нашими тілами. Тю. Я забираю руки з його талі і відступаю. Іди вже. Побачимось за сім днів, Ваю лють. Він відступає, рухаючись до тунелю, який веде до литовища. Постарайся не спопилити це місце, поки мене не буде. Я делюся йому вслід, поки не усвідомлюють, що вже втратила його з поля зору. Відтак я стою на місці ще кілька хвилин, Думаючи рівномірно, щоб переконатися, що хоч якось контролюю свої емоції. Що зі мною біса відбувається? Як я можу хотіти чоловіка, який відмовляється казати мені всю правду? Який бавиться в геть некумедні ігри? Запитай мене про щось. Ніби я хоч гадку маю, про що можу спитати. Він повернеться. Озивається Ріпо заду мене. Вона йде назустріч зустріч, мене, тримаючи в руках власний наказ. І хоч її голос абсолютно дворезий, в її очах я помічаю хвилювання. Та мені якось однаково, знаєш, проте досі обіймаю себе руками, ніби мені потрібно втриматися вкупі. То що тут такого веселого, між вами щось сталося, вона кладе листа до кишені. Що за лист я контратакую? Маєш направлення? А накази зазвичай означають тільки одне я хапаю її плечі, посміхаюся. Так? У мене є хороша і погана новина, рій усміхається. Давай спочатку погано. Це мій новий девіз. Аетос наш новий командир. Цього варто було чекати. На моєму обличчі з'являється відповідна гримаса. Яка тоді хороша новина? Ціана – наша заступниця командира Рою. Тепер заступниця командира Чоти. Її усмішка сяє яскравіше за будь-яке магічне світло. А ти, власне, дивишся на нашу нову командирку Рою. Єс! Я вирішую в суцільному захваті і заключаю її тісні обійми. Вітаю! Ти будеш неймовірна. Ти вже неймовірна. Святкуємо! голосно запитує Сойр з краю подвір'я. «Не те бляха слово!» – кричить рідок, кидаючись до нас, і Елі розливається по стінках його кухлю. «Командирко, матіс!» «Який твій перший наказ, командирко Рою?» – запитує Сойер. Надін поспішає до нас одразу за ним, хоч і не встигає за його величезними кроками. Рід дивиться на кожного з нас і киває, ніби приймаючи рішення. «Живіть!» – я всміхаюся, якби б це було так легко. Розділ сьомий Усі запити не в архівному базіаті слід зареєструвати і зберігати відповідно до стандартів. Щодо будь кос з курсантів, хто знехтує цими правилами, буде складено протокол про невиконання службових обов'язків. За втрату будь-якого тексту, який не підлягає відстеженню, буде застосовано стягнення. Посібник полковника Дакстона. Як досягнути успіху в квадранті писарів? «Я ніколи раніше не бачив цієї аудиторії», – каже Рідок, 5 хвилин по тому, – Мощуючись на сидінні поруч зі мною. Ігорик подібну залу на кшталт амфітеатру, що розташовано на третьому поверсі, заповнюють курсанти. Перша лекція ознайомча. Курсанти згруповуються за чотами і роями їхніх крил. Це означає, що наші місця в другому ряду праворуч, звідки відкривається вид на перше крило. Курсанти, якого сидять якраз напроти, якщо дивитися з нижнього рівня. Голоси на дворі перетворюються в рівновірний гул. На завтрашній день призову вже прибувають цивільні, але в стінах квадранта наразі тихо. Ми витратили цей тиждень на підготовку до прибуття першокурсників. Розподіл ролей і вивчення наших обов'язків під час проходження новачками парапету. А ще на надмірне паяцтво ночами. Від цього ранкова прогулянка коридорами стає справді цікавою. Просто раніше ми не були на другому курсі, відповідає Ріанон, з іншого боку від мене. Її приладдя ідеально викладено на столі переді мною. «Лучне зауваження!» Рідок киває. «Встигла!» Надін підсідає до Рідока, відкидаючи з обличчя пасма філетового лосся, перев'язаною рукою. «Чому я ніколи не була в цій аудиторії?» Ріанон лише похити головою. «Просто раніше ми не були на другому курсі», – кажу я Надін. «Логічно, у цьому є сенс». Вона кидає сумку собі під ноги, перед тим витягнувши звідти речі. Здається, минулого року жодна з аудиторій, де ми мали заняття, не була аж так далеко по коридору. «Що з рукою?» – запитує Ренон, «Соромно зізнатися. Надін піднімає її, щоб ми могли роздивитися. Послизнулася на сходах вночі і по ходу розтягнула зв'язки. Але без паніки цілителі сподіваються, що в Нолона знайдеться для мене час завжди перед парапетом. Він досі ще з військових ігор не вилазить. Цьому чоловікові потрібна перерва», – каже Ренон, хитаючи головою. «Хотів би я, щоб у нас була перерва, як у інших квадрантах». Рідок стукає ручкою по столі. Хоча б 5-6 днів, щоб просто звалити звідси. Я досі намагаюся прийти до тями після своєї шестиденної перерви. Я провела її якраз далеко звідси. Невдало жартую я. Різ змінюється на обличчі і решта загону замовкає. Чорт, це була помилка. Такого не варто говорити. Але я така виснажена. Що з того, що я сплю, якщо не можу позбутися снів з Ресону? Слухай, я завжди поруч, якщо ти хочеш поговорити. Від доброти усмішки на обличчі Рі мені хочеться провалитися під землю, бо я не можу розповісти правду. Чи хочу я поговорити? Безперечно. Але чи можу? Точно не після того, як Аетос дав мені зрозуміти, що не варто ділитися своїми історіями про війну. він уже націлився на міру. Я не поставлю свою найкращу подругу в таке ж становище. Можливо, Кседен правий. Оскільки я не вмію брехати, то моїм друзям буде безпечніше, якщо я триматимуся на відстані. Доброго дня, другокурсники, каже високий вершник. Виходячи на центр подіуму, його голос, розкочується аудиторії і всі затихають. Мене звати Капітан. Він робить паузу і чухає підстрижену борідку, яка на тон темніша від його яскраво-бронзової шкіри. Професор Греді. Як бачите, я новачок. І ще звикаю до своїх цих професорських титулів, а також до того, що знову опинюся серед 21-річних молодих людей. Відколи я останній був у квадранті, минуло вже трохи часу. Він повертається до тієї частини аудиторії, де немає сидінь, і зігнувши пальці, витягує руку до масивного дерев'яного столу в кінці зали. За допомогою дрібної магії стіл із тріском тягнеться по підлозі, доки професор Грейді не зупиняє його, виставивши долоні. Він повертається до нас і спирається на край столу. О, так ліпше! Вітаю вас із завершенням першого року. Він повільно веде головою, глядаючи кожного курсанта. У цій залі вас усього 89. З того, що мені сказали писарі, ви найменший курс, що ходив до цієї аудиторії з часів першої чистки. Я кидаю погляд на порожні ряди крісел над першим крилом. Торік ми вже знали, що маємо якнайменшу кількість драконів, які висловили бажання пов'язатися. Але тепер бачимо, як переділи ряди вешників, дещо бентежно. Драконів стає дедалі менше, кажу тернові. Знаючи, що кілька днів тому, Андарна поринула у свій сон без сновидінь. Це тому, що емпіреї знають про ваннів? Так, я майже чую роздратоване зітхання в голосі Терна. Але нам потрібно більше вершників, а не менше. Не бачу сенсу. Емпіреї розділися щодо того, чи варто нам брати участь. бурчить Терн. Не тільки люди мають секрети. Але і Андарна, і Терн вже зробили свій вибір. У цьому я впевнена. Другий рік приносить нові труднощі, веде далі професор Грейді. Я намагаюся зосередитися на лекції. Торік ви навчилися сідлати драконів, які вас обрали. Цього року ви дізнаєтеся, що робити після падіння. Ласкаво просимо до курсу виживання вершників або скорочено КВВ. Що він у біса каже? Мимрить рідок. Не знаю. Відповідаю пошипки, занотовуючи літери КВВ на чистому аркуші, що лежить переді мною. Але ж ви знаєте усе. Він дивиться широко розплющеними очима. А якщо ні? Здається, це коронна тема останніх днів. Не знаєте, що це? Усміхаючись, запитує професор Греді. І дивиться просто на Рідок. Чудово. Отже, наша тактика працює. Він переставляє одну ногу перед іншою. КВВ лишається засекреченим тому, що нам потрібна ваша справжня реакція на поточну ситуацію. Нікому не потрібна моя щира реакція, бурчий Рідок. Я стримую мішкою і хитаю головою. КВВ вчить нас виживати в умовах без свого дракона в тилу ворога. Це основна частина вашого другого року навчання, кульмінацією якого стануть два повноцінні випробування, які ви повинні пройти, щоб продовжити навчання в безгяті. Перше планується вже через якихось кілька тижнів, а друге – десь приблизно в середині року. «Капець, а що вони роблять з пов'язаними вершниками, який не проходить випробування?» – тихо запитує Ріанон. «Кожен член моєї команди дивиться на мене. Уявлення немає». Керолан Ештон підводить рук зі свого місця з першому крилі на іншому кінці залу. По спині пробігає холодок, коли я згадую, наскільки близькою вона була з Джеком Барлоу, вершником, який хотів мене вбити, поки я не вбила його. Прошу, перепитує професор Греді. Що саме означає приблизно в середині року? запитує Керолайн, або за кілька тижнів. А ви не знатимете точно дату, відповідає він, підводячи брови. Керолан пирхає, спираючись на спинку сидіння. Можна скільки завгодно фиркати і закочувати очі. Але я і так не скажу вам. Жоден професор цього не зробить, бо ми хочемо, щоб ви були заскочені. Водночас ми хочемо, щоб ви були готові. На наших із вами заняттях я розповім вам про навігації, методи виживання, а також про те, як витримати допит в разі потрапляння в полун. Через цей мішлунок шлунок ледь не вистрибує назовні, а серце реагує, прискорюючи ритм. Тортури. Він зараз говорить про тортури. І це тепер, коли я володію інформацією, за яку варто помучити. На вас чатуватимуть будь-якої миті, веде далі професор Грейді. Точно вас можуть схопити з будь-якого місця в квадранті. Нас збираються викрадати, від страху в надій перебиває подих. Скидаються на те, бурмоче відповідь Сойер. Тут завжди щось таке відбувається, додає Рідок. Ми з іншими оцінювачами будемо на зв'язку з вами під час цих випробувань. Що ж до того часу, коли ви отримаєте фінальну оцінку, ви вже будете спроможні він схиляє голову на бік, ніби ретельно добираючи слова. Скажімо, витримати те пекло, в яке ми вас закинемо. Повірте тому, хто це пережив. Якщо ви не зламаєтеся під час допиту, далі у вас все піде як по маслу. Ріанон піднімає руку і професор Грейді киває до неї. А якщо ми зламаємось? Питає вона. А ось цього не треба. З його обличчя зникають всі сліди веселого гумору. Після наступної лекції я зі своїм прискореним пульсом, який вже годину ніяк не вгамовується, прямую до єдиного місця, яке колись заспокоюло мої нерви, до архіву. Проходжу крізь двері і вдихаю ромат пергаменту, чорнил і неповторних душок палітурного клею. Це довгий і спокійний вдих. Ряди книжкових полиць заповнюються величезну кімнату, кожна з них вище заандарно, але не зовсім дотягується до зросту терна. Кожна заповнена незліченними томами з історії, математики, політики. Того, що я вважаю всіма знаннями на континенті. І якщо сягнути минулого, то колись я думала, що вилазити архівними сходами наверх до книжок буде найстрашнішою справою в моєму житті. А тепер я просто живу з неминучою загрозою від віце-коменданта Варіша, будучи в небезпеці через погрози Аетоса, і знанням про таємну революцію, що нависла над моєю головою і можуть вибити нас усіх будь-якої миті. А і тепер ще з неминучими тортурами від КВВ. Аж сумую за цими сходами. П'ять днів по тому ім'я Джесіній нарешті з'явилося в розкладі писарів, вивішеному сьогодні вранці, а це означає, що час братися до справи. До сраки, це, ксей не влізати в нікуди. Я не збираюся сидіти і бездіяти, поки він зі своїм братом ризикує життя. Не тоді, коли я впевнена, що відповідь на запитання про захист мирних жителів Аретії і Поромієля міститься саме тут, в Базгіаті. Революція може не мати писаря у своїх лавах, але в неї є я. Якщо я хочу один шанс перемогти в цій війні без зброї, яку революція не створила чи не знайшла, то я беру це на себе. Я принаймні можу дослідити цю можливість. Лише писарям можна заходити в довгий дубовий стіл біля дверей, тож я стою поряд і проводжу пальцями по його зернистій і зморшеній поверхні, так і знайомі мені та чекаю. Чого навчання на писаря мене точно навчило, то це терпінню. Боги, як я сумую за це місце? Сумую за цим містом, чим я думала, стане моє життя. Просте, спокійне і шляхетне. Але я геть сумую за жінкою, якою була, за тією, яка не знала своєї сили. Тією, яка вірила в всьому, що читала, з непохитною певністю. Наче проста дія писання чогось на чистому аркуші є священним актом. Наближається струнка посадь у крамовій туніці штанах і Каптурі. Я вперше в житті нервуюся, коли бачу Джесін'ю. курсантку Соренґайл Маякує вона, усміхаючись, поки підходить до мене і відкидає каптур назад. Її волосся тепер ще довше. Каштанова коса майже сягає пояса. Курсантко Нейлвард у відповідь, усміхаючись подрузі. Ми тут, мабуть, самі, якщо ти так тепло усміхаєшся. Писарям категорично не рекомендовано проявляти емоції. Зрештою, їх робота полягає не в інтерпретуванні, а в записуванні. Самі, показує вона, а тоді нахиляється, дивлячись повз мене. Ну, крім насі. «Він спить?» – запевняю її. «Чим там займаєшся?» «Ремонтую якісь оправи», – показує вона. «Майже всі готуються до нових курсантів, які прибудуть завтра. Спокійні дні, мої улюблені». «Я пам'ятаю. Майже кожен спокійний день ми проводили за цим столом, готуючись до іспиту або допомагаючи Марк Грему чи моєму батькові. Я чула про…» – вона опускає очі. «Мені шкода. Він завжди був дуже добрий до мене». «Дякую. Я страшенно сумую за ним», – стискаючи руки в кулак – і зупиняючись, знаючи, що те, що я скажу далі, або наблизить нас до правди, або вб'є мене. «Що таке?» – питає Джесінія жестом, кусаючи нижню губу. Вона найкраща на нашому курсі, а це означає, що вона, напевно, намагається піти шляхом адепта. Найважча з усіх ступенів для писарів, який повинен мати кожен куратор їхнього квадранта. Тобто вона не тільки проводить більше часу з Мельгрему, ніж інші писарі, але й майже ніколи не покидає архіву. Всі усвідомлення цілком реальної можливості того, що я не можу їй довірити, відчуття нудоти наростає. Може, не дарма в Русі немає жодного писаря. Мені стало цікаво, чи є тут якісь старі книжки про заснування Базгіату. Можливо, щось про те, чому вибрали саме це місце для встановлення сфер. «Сфер?» – запитує вона повільним жестом. Я готуюся до дебатів з історії на тему, чому Базіат збудували тут, а не в Калдирі. Ось вона, моя перша справжня берхня. У цьому твердженні немає жодної вибіркової правди, однак відступати нема куди. Добре це чи погано, але зараз я віддана своїй справі – врятувати якомога більше людей від цієї війни. Звісно, Джастині посміхається. Зачекай тут. Дякую. За кілька хвилин вона дає мені два томи, написані понад 100 років тому. І я знову дякую, перш ніж піти. Відповідь на запитання про захист Аретії міститься в архіві. Вона має бути тут. А я просто мушу її знайти раніше, ніж дійде до того, що навіть сфери не зможуть нас врятувати».